Палити є, якимось дивом пачка приме не випала з кишені гогиних джинсів. Половина цигарок, що лишилися в пачці, висипалася, але це краще, ніж зовсім без курива. Підвівшись на лікті, Гога жбурнув червону пачку басмачеві. Потім повернув голову і побачив малинник. Одразу ж почув голоси матері, тітки Жені і дядька Віті. І себе дев'ятирічного побачив з маленьким синім капроновим відерцем. Він рідко, коли набирав повне відерце, любив їсти ягоди просто з куща. У гущину них заходив, одразу в обличчя й руки обліплювали полчища комарів, з краю їх було менше. Гога стояв, повільно об'їдав кущі, слухав веселу тріпутню дорослих, котрі, вимастившись одеколоном гвоздика, лізли у комарині володіння і виносили звідти по великому емалірованому відру малини. А одного разу мати не поїхали з ними, вперше за п'ять років. Гога захворів, і вона залишилася з ним дома. Ввечері прийшли якісь люди, і мати дізналася, що при в'їзді в місто п'яний в дупель водій Белаза кинув свою машину прямо на дядькові Жигулі. Дядько Вітя помер у лікарні, протримався три доби. Тітка Женя лишилася живою, але й досі кульгає. Гога підвівся і зайшов у малинник. Ягоди сипалися з куща при найменшому дотику. Гога почав їсти з такою швидкістю, неначе цей кущ у нього зараз заберуть. Комарі атакували його миттю, але Гога чомусь не реагував на їхні укуси, хоча завжди був до них дуже чутливим. «Ух ти, малина!» Стас на якийсь час забув про рюкзак і згадав про нього, коли перша жменя ягід була вже в нього в роті. Він рвучко обернувся. Рюкзак лежав на тому ж місці, де він його кинув, а трохи далі сидів на басмач і недобре посміхався. Стояти до басмача спиною? Йому в очі дивитися страшно. Стасові перехотілося малини. Машинально він прихлопнув комара на щоці і повернувся до рюкзака. «Добре, Гозі! На все йому схоже на чхати, обжирається собі малиною, як ведмідь на картинці з дитячої книжки «Казок». «Сука твоя, Нінка!» – сказав Стас, вмощуючись на рюкзакові. «Ага!» – легко погодився Басмач. «У нас бабам взагалі не довіряють. Нічого. Тільки жерти готувати і чоловіка улещувати». «Чого ж ти так проколовся з Нінкою?» «Я думав, ваші баби кращі!» «Помилився!» «Баби всюди однакові!» «Узбечки кращі!» «Пробував узбечку Стасику!» Басмач Мам «Нема про що базарити!» Неохоче подав Гога голос із кущів. «О, великий німий заговорив!» «Чув, Басмач!» «Ми правда не в тему базарили!» «У нас на хвості стільки реп'яхів!» «Що робити?» «У лісі вони нас не дістануть. Тут підвалів нема, будинків багатоповерхових теж, вали на всі чотири сторони». «Попереду залізка», – сказав Стас. У далині чувся монотонний стукіт коліс. «Недалеко», – басмач прислухався. «Застрибнути на ходу на товарняк і тут-ту, -ту. тільки не в місто, туди я не повернуся. Досить!» – він звівся на ноги. «Кінчай жерти, Гого! Ходімо!» «Ти чого до пацана причепився?» Стас подивився на нього знизу вгору. «Сядь, посидь, заспокойся! Залізка нікуди не тече!» На наказ басмача Гога ніяк не реагував. Плювати йому було і на накази Стаса. У нього є третя частина мільйона, і він може собі дозволити нікому не підкорятися. Басмач вибрав з пачки... Цигарку більш-менш повну примостився під деревом і запалив, не дивлячись ні на кого. Незрозуміло було, хто кого першим помітив – дичина мисливців чи мисливці дичину. Крик «Ось вони! Стояти!» злився з пострілом Стаса. У Макарові, що лишився йому від шевеля, було ще три патрони. Після третього пострілу пістолет знущально клацнув порожнечію. Першим побіг Гога, але біля самого залізничного насипу Стас з рюкзаком перегнав його, птахом злетів на насип і озернувся. Відстань між ними і переслідувачами не скоротилася, але й не збільшилась. Він устиг помітити, що її хочуть взяти в напів кільце, і стрибнув через рейки вниз, на інший бік насипу.